«Двері хоче вирвати ті, що в сільраду ведуть, і голосить!» А на дворі вікна сільрадівські людьми обліплені. «Вони там їх повбивають! Падлюки! Позії прокляті сволочі!» – кричить Олька. Вийшов я на двір, виліз на штахети, заглядаю вікно через сіранки. Бачу, Відьку Буряка, син голови сільпо і голова колгоспу, ногами місяць уже на підлозі. Він скоцюрбився, Затули лице долонями, а Івана Микитиного, секретар, здоровений дядько, і голова сільпо, невеличкий, але тугий, за обидві руки тримають. Їздовий сільпо попідсили ззаду, а голова сільради кулаками в морду б'є. І вже Іванові біла сорочка на грудях червона. Тут і машина міліцейська приїхала. Івана вивели, а Вітьку винесли в машину. Тут мій брат двоюрідний з буфета, п'яненький іде. Це вони, він мені розказує. Зайшли гади з цією компанією в шинок, а Іван з Вітькою там сиділи. То син голови сільпо, шофером у сільпо працює, то вже й собі, як і його батько, начальству задлиже. Висмикнув стільця з-під вітьки, бо вільних місць не було. Вітька впав, а Іван устав, та Івана бейняв в морду. Голова сільради каже, що ходімо в сільраду, розберемося. Ну, то вони дурні і пішли. А якби їх міліція забрала просто з буфету, то, може б, у машині хоч менше одлупили, ніж у сільраді. Мене раз, продовжував Миша, туди як завели, то пальці так повикручували, що і зараз наморознеють. Ну, дали після того в віці три роки тюрми, а Івану п'ять. То я собі місця не знаходив, як це воно так може бути. Та сів і написав листа у «Комсомольську правду». Написав я лист, та вже мені скоро й в армію треба йти. Вже й забувся, що кудись там писав. Аж приходить мені повістка з'явитись у суд. Не дуже певно себе почуваєш, коли тебе викликають у суд. Показую повістку. Мені показують, у які двері зайти. Читаю на дверях. Прокурор. Заходжу. Кімната тьмяно освітлена. І чоловік гарний з лиця у чорній формі з блискучими гудзиками. Просто переді мною, за чималим столом, застеленим темно-червоним оксамитом. Велике вікно темно-жовтими гардинами завішене. Фікус. Над головою прокурора великий портрет Лєніна. Кольоровий, мальований олійними фарбами. Праворуч, сухими фарбами мальований, веселий портрет Хрущова. Ну, таке враження, ніби чоловік цей сидить на кону в глибині куліси падух. «Це ви писли?» – протягує. Але в руки не дає мій лист. Я хоч літер не розрізняю здалеку, але я впізнаю свій лист. те, як із зошита аркуш виривав, то внизу трошки нерівно відірвались. Я кажу, а в грудях у мене стиснуло, ніби дух захопило. І десь з минулого почала підходити до горла нудота. Я ж думав, що мій лист далеко. Тим дальнім людям я довіряв. А мій лист у районі. Вже потім батько мені казав, що прокурор двоюрідний брат голови Сільпо. Ви писали цей лист у Комсомольську правду, а в зв'язку з тим, що ви звинувачуєте радянське правосуддя, мені, прокурору, доручено цю справу владнати. Я що? Мені хлопців жаль, подумав, але вголос не сказав, бо груди тисла за духа. Може, від цього кімнатного тьмяного простору. «Бачте, Саво, суд може розглядати справу лише тоді, коли потерпілий подає заяву. А Петро Карака, прізвище його Покраса, в суд не подавав. Але ж голова сільради про це знає, і люди бачили, міг же він від імені закону поклопотатися, щоб покарали кривдника. Не міг, бо не було заяви потерпілого». А що до засуджених тих двох, то ви, Саво, нічого не розумієте. Ви ще молодий. Кому ж ми будемо вірити тим двом хуліганам, під час події вони були п'яні, я висновки експертизи, чи голові сільради, літній чоловік, партійний, люди ж його обрали, чи голові колгоспу, людині освічені, поважні, партійні, та й свідчили всі проти хлопців. От, наприклад, Володимир Мусієнко. Він же не родич нікому з тих, кого ви звинувачуєте.